Треба було різко вигукнути. «Геть, сатано! Я вірю в Україну!» Вогники в очах чорта прогіркли. У це лице Сава вдарив би. Оце сидять вони, і капітан, і лейтенант вигрібають Саву ратицями з черепашки, ображають його людську гідність. А коли б мав ніж та сунув ним під бока капітана, а за півмитій висмикнув та ще й лейтенанта, котрий сидить до них боком на ліжку, бо йому не вистачило стільця. Капітан цього не чекає, і лейтенант теж не встиг би нічого подумати. Потім умирали б обоє, і жалібно дивились на Саву, а капітан, затискуючи рану, ну так, як у детективному фільмі, бо ж ніж був підмінений паперовим, а Сава про це не здогадувався. Отже, капітан. Затискуючи уявлювану рану лівою рукою, правою витягнув би пістолет і вистрілив би в Саву. А може він ніяк не міг би її поцілити? Господи, що за бредня! Сьогодні це ще тільки герць на витримку, на чисте сумління проти підступності. Треба ще обходити оце класичне запитання. А ви що, Саво, проти радянської влади? Ні, я за радянську владу, за владу робітників і селян. А Чи то пак, за владу інтелігенції, яка походить з робітників і селян. Але ж своєю пасивною позицією ви допомагаєте нашим ворогам. От, от от хто не з вами, той проти нас. В цьому щось є. Я думаю про користь для українського народу і про те, хто весь час ховається за фразу «радянська влада» хоча влада радам в СРСР ніколи не належала. І за це мені ще ніхто не платив так, як вам платять за членство в КПРС і в КДБ». «Саво!» – докірливо звався лейтенант. Помовчте, попросив його капітан. «Хай вам не здається, що я самотній і безсилий!» Капітан зіщулився і принишк, наче кіт, який чекає, доки миша подалі відбежить від нори. Сала знав, що капітан чекає откровення про підпільну організацію, і заспокоїв його. Чому це останніми роками на людних святах і офіційних демонстраціях, організовуваних КПРС, міліції більше, ніж демонстрантів? Тому, що через ту прірву, яка взяє між народом і єдиною вічно правлячою партією, ви не знаєте, про що думає народ, і боїтесь, а між іншим, вам поки що нема чого боятись, бо маси ще дуже аполітичні. А ви вже так боїтесь, на вас сумно дивитись. Цікаво. Цікаво ви, Саво, говорите. Для мене це незвично і відверто. Нам вже давно потрібно говорити відверто. Тільки, щоб ви не тримали пістолет у кишені. Ось вже четверту годину тяглася ця розмова, і Саво поскаржився на втому. Всі троє встали. У грудях Сава відчув порожнечу, бо душу обіймав страх, що тепер, після майже чотирьох годин, на запис він геть розкритий. Ця розмова піде у фонотеку його справи. Кедебісти з ним поводяться наче з психологічною комбінацією тимчасово утворених тверджень яку можна зруйнувати логічними залякуваннями і методичними викликами на розмову. Капітан не такий вправний у розмові, як лейтенант, але заткнув лейтенанту рота, як той озвався, постарший по чину. Складається враження, що начальники на Україні підбираються так. Спершу найменший і найрозумніший, а потім, що вищий начальник, то дурніший і безлитіший. «Щоб найвищий зовсім не мав своєї думки, а був тільки рупором для московського голосу», – думав собі Сава. Вийшов на сходинки, що ведуть з готелю Москва. Навпроти золотів банями Софійський собор, без одного хреста, який нещодавно упав від негоди. Охопивши поглядом краєвид київських дахів, Сава почав спускатися на хрещатик. По хрещатику хрещатик, Маршрували під барабанний гуркіт колони піонерів, і на поклик партійного товариша «Будь готов!» лунало дитяче завжди готов!».